80. Legea pregătirii temeinice. 80% sau chiar mai mult din succesul dumneavoastră în orice negociere va fi determinat de nivelul pregătirii dumneavoastră înainte de negociere. Greșeala de a negocia fără a vă pregăti din timp stă la baza tuturor tranzacțiilor neavantajoase. Cei mai buni negociatori, sunt cei care își rezervă un timp destul de lung pentru a se pregăti temeinic și pentru a gândi în profunzime o situație înaintea fiecarei negocieri. Primul corolar al acestei legi este Faptele înseamnă totul Asigurați-vă că înainte de a începe negocierea, cunoașteți foarte bine faptele, în special în cazul în care subiectul este amplu sau complicat sau amplu și complicat în același timp. Nu vă mulțumiți cu faptele aparente, cu faptele presupuse, cu faptele evidente, cu faptele la care sperați. Insistați asupra faptelor reale, pentru că faptele nu mint. Faceți cercetări, puneți întrebări, ascultați cu atenție și luați notițe. Acest lucru poate influența foarte mult rezultatul. Cel de-al doilea corolar al legii pregătirii temeinice este... Faceți-vă tema! Un detaliu mărunt poate fi tot ceea ce aveți nevoie pentru a reuși într-o negociere. Renumitul avocat lui Nizer a explicat cum, de-a lungul întregii cariere în care a participat la peste 100 de procese majore, a fost capabil să câștige cazurile cele mai dificile datorită pregătirii sale exhaustive. Câteodată, un fapt mărunt pe care îl descoperea în timpul nenumăratelor ore de cercetare, era elementul esențial datorită căruia câștiga cazul. Cel de-al treilea corolar al legii pregătirii temeinice este Verificați-vă supozițiile. Supozițiile incorecte stau la baza tuturor greșelilor. Una dintre supozițiile pe care le face aproape toată lumea atunci când participă la o negociere este legată de faptul că cealaltă parte dorește să ajungă de la bun început la o înțelegere. Însă deseori este posibil ca situația să nu fie deloc așa. Trebuie să verificați această supoziție. Câteodată cealaltă parte s-a hotărât deja să încheie tranzacția cu altcineva, să nu mai cumpere sau să nu mai vândă. Probabil că acea parte nu face decât să parcurgă etapele procesului de negociere pentru a vedea cât de bună este tranzacția pe care o poate obține. Probabil că altcineva dorește să vadă care este cea mai bună ofertă a dumneavoastră. Asigurați-vă că vă verificați supozițiile înainte de a investi prea mulți bani sau prea multe sentimente. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți pe hârtie. Notați fiecare detaliu al negocierilor. Notați termenii și condițiile la care vă gândiți. Apoi identificați-vă presupunerile și începeți să adunați informații pentru a le verifica sau a le respinge dacă e cazul. 2. Ori de câte ori este posibil, vorbiți cu cineva care a negociat același tip de tranzacție cu aceeași persoană. Descoperiți ce poate dori cealaltă persoană și ce a hotărât în trecut. Pericolul dinainte știut este pe jumătate înlăturat.